Травка У червні 1978 року, суботнього вечора, я грав у покер з трьома друзями. Це був звичайний суботній вечір, і ми викорили косяк, під час якого я випав склянку води. Через хвилину після того, як я закінчив, я пам'ятаю, як встав за столу, пішов на кухню, взяв ще одну склянку води, після чого я повернувся і втратив свідомість. Пізніше я дізнався, що впав головою вниз на стіл з усіма попільничками і склянками, при цьому я розсік собі ліву щелепу, чотирдюймова рана. Я прокинувся, як мені сказали, через 10 хвилин, коли вже чув сирени швидкої допомоги, що наближалися до будинку. Дивно, але я вже не був під кайфом, я був ясний як день і абсолютно притомний. Так сталося, що в ту ніч мій батько був черговим лікарем у лікарні, можете собі уявити. Його викликали на пейджер посеред вечері в ресторані з мамою та їх друзями. Може собі уявити, як він розлютився, коли його перервали. Так, доктор Копленде, це, власне, ваш син. Можливо, ви захочете його зашити. Я не був наркоманом і не був проблемним підлітком. Просто так сталося, що я корив травку в той магічний момент у канадській історії марихуани, коли зміст ТГК у шишках з Британської Колумбії зріс від рівня тихого гудіння, порівняного з найквіл, до оксікантін, збільшення потужності в тисячу разів, про яку рідко згадували у пресі на той час. ТГК – тетрогідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу. Вікс Найквіл – безрецептурний препарат виробництва компанії Procter Gamble, призначений для полегшення різних симптомів застути. Всі ліки Найквіл містять седативні антигістаміни, снодійні та або алкоголь і призначені для прийому перед сном. Оксикодон або оксикантин, який є формою пролонгованого випуску, напівсинтетичний лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків, та є похідним табагіну. Оксикодон легко викликає залежність і часто призводить до зловживань. Натомість, преса зосередилася майже виключно на жалюгідних спробах уряду США знищити мексиканську торгівлю марихуаною, розпорошуючи врожай гербіцидом під назвою «перакват». Поки ніхто не звертав уваги, виробники марихуани в Британській Колумбії тихо гібридизували свої культури для максимізації ТГК. Так само, як ченці схрещували полоницю для збільшення розміру та соковитості, а запашний горошок – для доказу генетичних теорій. Зміст ТГК вибухнув наприкінці 70-х. Ходило безліч чуток про марихуану, мауї вуві, кона Голд або найкращу мексиканську, але ніхто тоді не займався контрабандою трави до Британської Колумбії, і це не змінилося. Майже всі шишки в Британській Колумбії вирощуються у напівпромислових умовах, часто під наглядом талановитих рослинників. У Ванкувері марихуана повсюди. Вона пустила коріння в 60-х роках, коли місто стало канадським еквівалентом хіппі Сан-Франциско. А з 70-х років велика кількість дешевої електроенергії дозволила розвинути культуру вирощування конопель у приміщенні, яка продовжує процвітати й донині. Наразі в місті налічується понад сотню диспансерів, де продають медичну марихуану. І коли справа доходить до боротьби з наркотиками, місцева поліція та Королівська канадська кінна поліція зосереджують свою увагу на цунамі важких наркотиків, що прибувають через порт міста. Мовчазна угода в місті полягає в тому, що національні закони про марихуану не застосовуються. У 2011 році четверо колишніх мерів Ванкувера підтримали коаліцію, яка закликала покласти край насильству, пов'язаному з марихуаною, в Канаді. Заборона марихуани – це сумніву провальна політика, заявили вони. Бонус. Марихуана також легалізована в сусідніх з Британською Колумбією штатах Вашингтон і Орегон, а також у сусідній з нами Алясці. Додатковий бонус. У багатьох відокремлених долинах провінції вирощується величезна кількість травки. Мої батьки досі живуть на звивистому високогірному схилі над Ванкувером, у будинку, де я вирос. Близько 15 років тому моя мама сказала мені, «Знаєш, я не можу повірити, що тут вирощують коноплю, про яку ти постійно говориш». Я відповів, «Дозволь мені провести тобі екскурсію». Ми сіли в мою машину, поїхали, і я сказав, «Бачиш там? Бачиш усю цю вологу та конденсат на вікні? Це нелегальна плантація». Зверни увагу на некошений газон та величезну купу неприбраних рекламних листівок. Це теж плантація. І так далі. Тоді їх були десятки. Після того, як їй довелося переосмислити свій район, який у 70-х роках був втіленням повертанства сімельки Брейді, моя мама сказала, ну принаймні це пояснює, чому до нас більше не ходять на Геловін. Повернемося до 1978 року. Тієї ночі мій батько прийшов до лікарні Lionsgate, щоб зашити мене, і я ніколи не забуду вираз його розчарування, коли він зашивав моє ліве підборіддя, наче це був дешевий мукасин. Я був сином, який не повинен був займатися подібним лайном, але я це робив. Ми з ним ніколи не говорили про ту ніч і, мабуть, ніколи не будемо. У сім'ях кожному члену відведена своя роль, і поки ми граємо цю роль правильно, незалежно від того, наскільки вона дивна, всі щасливі. Причина, чому ми так сильно стараємося, щоб потрапити додому на день подяки та різдво, полягає не стільки в тому, що ми знаємо, які речі можна обговорювати один з одним, скільки в тому, що в правильно функціонуючій сім'ї всі точно знають, чого не можна обговорювати один з одним. Тому ми з батьком ніколи не будемо обговорювати ту швидкоплину невдачу просто тому, що я не впорався зі сценарієм. Про що я думав? Травма, що правда, значною мірою відвернула мене від марихуани, але, гадаю, шрам, який вона залишила на моєму підборідді, впливнув і на мою психіку. У 2004 році я написав роман Пот, в якому батьки головного героя мають у підвалі канопляну лабораторію. У місцевому інді-фільмі, який я написав, все зеленіє, батьки також вирощують марихуану, і все це було ще до телешоу «Косяки». У 1967 році я ходив до дитячого садка. Мені було 5,5 років, і я пам'ятаю, що це був 1967, тому що це був рік сторіччя Канади. І нам усім роздали міміографічні контури нового дизайну прапора країни, щоб ми розфарбували їх червоною крейдою. Якось після обіду до школи прийшла спікерка у стилі програми Scared Straight, щоб поговорити з нашим класом. Scared Straight Американський документальний фільм 78 року, знятий Арнольдом Шапіро. У фільмі, озвученому Пітером Фальком, йдеться про групу неповнолітніх правопорушників та їхню тригодинну сесію зі справжніми ув'язненими. Знятий у в'язниці штату Рауї, група ув'язнених, відомих як довічні, лається, кричить і лякає молодих правопорушників у спробі налякати їх, щоб ці підлітки уникли тюремного життя. На вигляд їй було років 800, але насправді їй, мабуть, було трохи більше 20, і вона займалася громадською роботою. Вона привіталася і сказала, що хоче поговорити про свою подругу Карен, і ми всі нахилилися до неї. Вона розповіла нам про те, як вони із Карен були найкращими подругами, і якою гарною дівчиною вона була, а потім сказала. Але потім Карен прийняла кислоту. Я знаю, використовувати слово кислота з вихованцями дитячого садка. Серйозно? Але що тоді сталося з Карен? Карен прийняла кислоту, і вона під кайфом, а потім щось сталося в її мозку, і її тіло завмерло. Як вам таке? Саме так, вона була в пастці всередині свого тіла, вона була в'язним, вона не могла рухатися, не могла говорити, не могла навіть моргнути очима. Вона була повністю заморожена всередині свого тіла, і лікарі абсолютно підтвердили, що вона ніколи, ніколи, ніколи не зможе спілкуватися із зовнішнім світом. Крики, вереск, плач. Я маю на увазі, про що бляха думали ці люди, але... Але я мушу сказати, що це справді спрацювало. Ми були єдиною групою дитячого садка, яка прослухала лекцію про Карен, але безпосередньо внаслідок цього мої однокласники стали найменш наркозалежною, найбільш соціально низькооктановою когортою, яка коли-небудь проходила через шкільний округ номер 45 Західного Ванкувера. Ми були в найбільш програмному сенсі цього терміну налякані до смерті. В результаті я ніколи не вживав ні кокаїн, ні кислоту, ні екстазі, ні МДМА, ні гамма-оксимасляну кислоту, ні більшість рекреаційних наркотиків. Дуже дякую, Карен. До цього дня, якщо я стикаюся з соціальним наркотиком, все, що я бачу, це бідну маленьку Карен з синдромом замкнуності в якомусь забитому крилі, забутої реабілітаційної палати, забутої установи в якійсь частині Ванкувера, куди ніхто ніколи не ходить і ніколи не прийде. І через 30 років після тієї лекції про наляканість я написав роман Дівчина в комі, в якому пацієнтку в комі звуть Карен. Я ніколи не робив цього зв'язку, поки не написав ці слова: людська душа підступна, підступна людська душа. Не виглаздак. Я згадував, що в 1967 році нас, вихованців дитячого садка, попросили розфарбувати новий канадський прапор. Ці прапор нелегко намалювати. Клиновий листок посередині більше схожий на корпоративний логотип, ніж, скажімо, на американську зірку чи японське сонце, що сходить. Три десятиліття потому, під час книжкового туру Штатами і Канадою, я роздавав людям, які були присутні на Заході, карточки і червоні ручки і просив їх намалювати канадський прапор. Тоді я багато думав про канадську ідентичність і хотів побачити, як люди в Канаді та Сполучених Штатах бачать її у своїй свідомості. І зрештою всі намалювали листя коноплі, бо ніхто до ладу не знав, як малювати кленовий лист. Єдиний по-справжньому гарний прапор, який я отримав, був від хлопця з Чикаго. Я був зворушений рівнем майстерності його кленового листка. Він сказав, я зробив його не з голови, я сидів біля полиці з книгами про подорожі і скопіював його з книги. У наші дні, звичайно, айфони та андроїди зробили б цей досвід малювання безглуздим. Думаючи про кленове листя і дерева, я згадую відносно незвичайний темно-червоний крупнолистий цукровий клен у південно-східному куті двору будинку, в якому я виріс. З цієї садівничої причини газон під ним був, можливо, найгустішим місцем розростання псилобіцинових грибів у передмісті. Мої батьки ніколи не розуміли цього, і моя мати приходила до мене і казала, «Брайан Рад стоїть у дворі на колінах. Що відбувається?» Звичайно, Брайан був під кайфом, і мені доводилося йти і виганяти його, кажучи, «Господи, Брайан, моя мама дивиться на тебе. Це виглядає так моторошно». Той самий сценарій повторювався щороку, і мої батьки ніколи не бачили зв'язку з грибами. Але він казав, що робить науковий проект. Під час зимових Олімпійських ігор 2010 року, добре вбрані європейці викурювали величезні косяки на розі вулиць у центрі Ванкувера. Це було комедно, бо хоча марихуана тут може бути негласно легальною, гарний смак підказує, що вони повинні бути трохи стриманішими. Але що таке розсудливість? Хто знає? Ніщо не робить пляшку випивки більш схожою на пляшку випивки, ніж коричневий паперовий пакет. А що таке хороший смак? Це кожен вирішує для себе сам. 20 квітня – офіційний 420-й день Ванкувера, очевидно. О 4.20 пополудні місто сповільнюється до повзучастів, поки всі в центрі міста, по суті, запікаються. Це здебільшого весело, а радіостанції прогнозують транспортний Кармагедон, що, звичайно, додає близько трьох хвилин до середньої тривалості поїздки на роботу. У травні 2014 року я влаштував виставку у Ванкуверській художній галерії, і люди, що курили марихуану біля повітрозабірної системи будівлі, перетворили повітря в ній на солодку, сироподібну слизь. Здавалося, ніби вусики живого організму тягнуться до будівлі в пошуках людей, якими можна було б поласувати. Це була наукова фантастика на кшталт штам Андромеда – чужа та неконтрольована. У 2000 році Мартін Еміс гастролював на підтримку своєї автобіографії «Досвід». Друг-видавець запитав, чи я візьму у нього інтерв'ю, і я погодився, не усвідомлюючи, який величезний обсяг роботи пов'язаний з інтерв'юванням. Ми мали зустрітися за обідом в японському ресторані в центрі міста, але того дня у Ванкувері ввели нові суворі закони про заборону куріння. І виникла велика метушня, щоб знайти Мартіну кімнату для куріння, де б його не засудили фанатики правопорядку. Я зайшов до комірчини з пластиковою пальмою арекою, а він подивився на мене і сказав, «Ти ж не збираєшся це робити, правда?» З полегшенням я сказав, «Дякую, ні». Потім ми пішли по травку до друга, Джеймі, а потім поїхали на місцевий пляж, щоб Мартін насолодився сонячним днем. Півроку тому я летів рейсом з Торонто до Ванкувера, і доля звела мене з людиною, яку я знав ще з дому, людиною, відомою своєю сонячною вдачею. У мене був жахливий день, і я запитав свого друга. «Ти завжди в доброму гуморі, а я завжди в жахливому настрої. Як тобі це вдається? У чому твій секрет?» Він сказав. «Я теж завжди в жахливому настрої, але я роблю ось що». І він розтибнув куртку, щоб показати колекцію тонких пластикових трубочок з розпилювачами, наповненими дуже темно-коричневим конопляним сиропом. Він вийняв одну з них і побризкав собі на задню частину горла. «Ми з дружиною його робим. Спробуй!» «Я не курив травку 25 років. Це ж не куріння, так?» «Маєш рацію». Це було над озером «Суперіор». Наступне, що я пам'ятаю, як прибиральники на землі у Ванкувері піштовхнули мене встати зі свого крісла, щоб вони могли пропилесосити під ним. Я курив марихуану, можливо, 10 чи 12 разів у своєму житті. Востанні я курив її фактично за 24 роки до відльоти Сторонту, навесні 91-го року. Я пішов з друзями на виставу Пітера Ревіна в місцевому театрі. Пітер Ревін, 1935-2013 був австралійським ілюзіоністом та гіпнотизером, який виступав в основному в Канаді. Рейвін був одним з тих хлопців, які викликають людей на сцену, гіпнотизують їх і змушують куткудакати, як курча і таке інше. Ми хотіли, щоб він нас вибрав, але він нікого з нас не вибрав. Він займався цим десятиліттями і, мабуть, міг би сказати за сотні футів, що ми накурилися. У першій половині шоу все було чарівним. Він вгадував числа, які люди тримали в голові. Він, боже мій, це найдовивижніша річ, яку я коли-небудь бачив, щоб хтось коли-небудь робив. А потім настав антракт, ефект вивітрився, і раптом ми сиділи в кімнаті з людьми, які, можливо, були справді загіпнотизовані, а можливо й ні, і поводилися як курчата. За хвилину ми вискочили за двері, моє розчарування в магії переросло в розчарування в марихуані, і на цьому все закінчилося. Мені здається, що марихуана допомагає людям, але не обов'язково покращує їх. Я щойно прочитав останнє речення, і воно здається мені тим типом висловлювання, яке миттєво набрало б купу лайків-дизлайків на Reddit. Допомагає, покращує, полегшує, шкодить, калечить, звільняє, трансформує. У 2015 році ще ніколи не було стільки варіантів настрою, доступних для такої кількості людей. Але що є наркотикам, а що ні. У нас є традиційні речовини, такі як марихуана та опіати, з якими наш вид еволюціонував, а також психотропні фармацевтичні препарати, які вибухнули за останні три десятиліття і не мають нічого спільного з тим, що коли-небудь існувало у цьому Всесвіті. Подумайте про це. У всьому Всесвіті немає іншого місця, де б існували молекули, скажімо, ефексору чи велбутрину. Жодного. Ніде. У всьому Всесвіті. Це справді божевілля. І круто або венлафаксин, антидепресант. Його використовують для лікування великого депресивного розладу, генералізованого тривожного розладу, панічного розладу і соціальної фобії. Багато з цих нових фармацевтичних препаратів перетворилися на рекреаційні наркотики, а деякі рекреаційні наркотики стали медикаментозними. Межа розмита. Існують такі наркотики, як адерол і реталін, які деякі люди вживають для суперфокусування. І, можливо, це приклад того, що наркотики дійсно покращують людей. Мені подобається фільм «Області темряви» з Бредлі Купером, де він використовує весь потенціал свого мозку на максимум. Так само я почувався в початковій і середній школі, задовго до того, як реальний світ відлупцював мене палицею. І я зрозумів, що інтелект – це ще й емоції та емпатія. У 90-х я почав помічати людей у змінних станах, які не виглядали обкуреними чи під кайфом, а скоріше просто якимись чином медикаментозно обробленими. Люди раптом стали іншими, тихішими, гучнішими, розв'язанішими, п'янішими, пригніченими, розсіяними, як завгодно. Але вони не були в тих настроях, які раніше сприймалися як звичні. Тоді я зрозумів, що ми справді увійшли в епоху шведського столу наркотиків, що насправді досить цікаво і не обов'язково погано. Принаймні, всі ті люди, які раніше ховалися під кількома ковдрами в темних кімнатах, принаймні вийшли у світ і відчули життя. Можливо, не на повну, але з кращим варіантом, ніж ті, що були доступні раніше. Я знав багато самогубств у своєму житті. Я б сказав, 20. У кожному випадку наркотики були прямим чи непрямим приводом, за винятком одного випадку, коли все було неоднозначно. Брайан Рат, старшокласник і наркоман, був під кайфом, що втратив свідомість у своєму фургоні і помер від отруєння чадним газом з опалювального приладу. Він був хорошим хлопцем, але у нього була параноя, і він тільки міг жити у фургоні на самоті. Я не думаю, що це було самогубство, немає жодного уявлення. Єдине, що я спостерігав багато разів протягом років, це те, як у хлопців, які багато курять травку в юності, активується, ймовірно, генетична схильність до параної. Під впливом високих доз ТГК у них розвивається ТГК, індукована параноя в пізньому підлітковому віці. Протягом наступного десятиліття ці хлопці, і справді це, здається, стосується тільки хлопців, приймають випадкові та дивні життєві рішення. До 30 років їх містки, як правило, остигають, але на той час їм доводиться жити з наслідками рішень, прийнятих у стані параної, і це майже ніколи не буває просто. Ось історія з Ванкувера. Навесні 97-го року якісь діти в центрі Ванкувера дали мені три насінини квасолі, як у фільмі «Джекі Бобове стебло». Я прийшов додому, посадив їх у маленькі горшики, полив і вони проросли, як проєкт третього класу з вирощування квасолі. Мій друг Ян, який завітав до мене в гості, подивився на парустки і сказав, «Дагу, ти не так його вирощуєш. Рослина дуже соціальна і ти не можеш тримати її саму по собі. Вона має бути в оточенні інших рослин». Це було перед тривалою поїздкою до Англії, тож я посадив три паростки, кожен у власному горщику, на скелі біля стромка в нижньому кінці ділянки, в оточенні кедра, запашної астильби, виноградних кленів, моху та кількох інших місцевих рослин. Через два місяці я повернувся до Ванкувера і, зайшовши в парадні двері, дізнався, що принцеса Діана загинула в автокатастрофі, і це привернуло мою увагу. А на заході сонця я поглянув на стромок і побачив, що три мої маленькі паростки перетворилися на щільних волохатих ТГК-монстрів. Це був справжній шок. Я маю на увазі, що ці рослини були схожі на плюшеві норкові шуби з дурману. Не маючи іншого плану, я продовжував давати їм рости і до середини вересня зібрав урожай, обрізавши їх біля основи і розвісивши догори дригом. Дякую інтернету за цю інструкцію. А потім я спробував знайти когось у моєму всесвіті, хто захотів би отримати величезний запас монструозної травки вбивці задарма. Я не курив її, але ніхто інший у моєму всесвіті, схоже, теж не курив. Я переглянув свою телефонну книгу, і всі відмовилися один за одним. Щойно народила дитину. Очищаюся. Занадто старий для цього лайна. Зараз більше катаюся на гірському велосипеді. Травка? Серйозно? У тебе? По суті, я не міг віддати купу першокласної трави, що коштувала 5 тисяч доларів. Віддавати її хоспісам було надто дивно з технічних причин. І врешті-решт я відніс її до будинку своїх батьків, спалив у сімейному каміні і дивився, як вона піднімається вгору по трубі. Ринок покупців. Ми всі знаємо, що таке гейрадар, але є ще й так званий наркорадар, і в мене його немає. До цього дня я можу увійти в будь-яку соціальну ситуацію і не мати жодного уявлення про кількість і якість наркотиків, які всі приймають. Я просто сприймаю всіх за чисту монету, а вони дивляться на мене і кажуть «У Дага немає наркорадару». І переходять до наступної людини, яка більше відповідає їхнім потребам і бажанням щодо наркотиків. Я почуваюся дурним, коли не знаю, які є сигнали та підказки. Я багато п'ю. На даний момент це все ще чарівне, але мабуть колись мені доведеться кинути. Мені подобається пити, тому що це передбачувано. Незалежно від джерела, я достеменно знаю, як підтримувати кайф годинами. Це чудово. Десятки разів, коли я курив марихуану, я щоразу відчував себе по-іншому. Навіщо мені це? До того ж, хто знає, наскільки міцною вона буде, і хто знає, які синтетичні агротоксини до неї підмішані, а які ні. Я курив сигарети з 79 по 88 рік, і мені це подобалося. Я був добрим курцем, але я сильно забив ліву легеню, стрибаючи зі скелів Хоу Саунд у випускному класі, і коли я помру, то ймовірно це буде через щось пов'язане з моїми легенями. Це просто не найкращі легені, півтори легені насправді, тому я кинув палити на Геловін 88-го року, і мені сняться по кілька страшних снів на тиждень. Я й досі курю, просто не курив з 31 жовтня 88-го року. Дорогий тютюн, я сумую за тобою. Ця стаття не є безпідставною розповіддю про наркотики з мого боку. Я показую, що у кожного з нас є своя історія з наркотиками, яка відбувається впродовж життя. У тебе вона теж є, і з віком вона розширюватиметься. Я багато літаю, і руками я пролітав над Сполученими Штатами, дивився вниз на дороги та будівлі і думав: гірськолижний пагорб, торговий центр, поле для гольфу, індустріальний парк і і потім завжди були ці дивні речі внизу, які виглядали як зображення вірусів в електронному мікроскопі. Але вони були, я не мав жодного уявлення. Птахофабрики, розподільчі центри Амазон, університетські кампуси – це були в'язниці. Здається, що люди люблять канабіс. Цього не можна заперечувати, і легалізація канабісу в США та Канаді, вочевидь, перебуває на переломному етапі. Але чому на це пішло так багато часу? Всі говорять про те, скільки податків можна отримати від регулювання цієї галузі, і вони, очевидно, мають рацію. Але я думаю, що одним з факторів нинішньої легалізації марихуани є те, що американці бачать, що півтора відсотка їхнього населення зараз живе у в'язниці, і громадяни розуміють, що це божевілля. Пам'ятаєте, що сухий закон у 20-30-х роках був не стільки про те, що алкоголь – це зло, скільки просте вирішення складної проблеми домашнього насильства, щоб зробити життя жінок безпечнішим? Розглядати алкоголь сам по собі – не найкорисніший спосіб розглядати сухий закон, так само як і марихуану. Хвороба в'язниць полягає в тому, що до певного моменту ув'язнені люди є дуже корисними для економіки. Тюремні роботи, судові витрати, будівельні контракти та політичні махінації. Як бонус, коли уряд криміналізує вас, він отримує постійний, чудовий інструмент для контролю над вами. З точки зору зла, криміналізація якомога більшої кількості людей – це добре для капіталізму і для тих, хто при владі. Допоки все не розкриється. У 2015 році платники податків усвідомили, що ув'язнення в промислових масштабах обходиться надто дорого. Занадто багато людей у в'язниці, занадто багато людей збираються потрапити або повернутися до в'язниці. І податкова база більше не може це підтримувати. Існує певна межа того, скільки громадян можна ув'язнити, перш ніж система розвалиться. І ця магічна цифра, схоже, становить близько півтора відсотка. Багато з цього півтора відсотка ув'язнені за звинуваченням у вживанні марихуани. Декриміналізуйте марихуану, і ви раптом звільните в'язниці. Ваші податкові витрати зменшаться, багато людей вийдуть на волю, і їхнє життя знову стануть корисними та осмисленими. Дивно, що війна з наркотиками закінчується лікуванням наркотиками. Є ще один кофактор легалізації марихуани, і цей фактор називається доу або каргіл, або DuPont, або Bayer хімічних компаній світу. Марихуана стала такою потужною, якою вона є зараз, завдяки гібридизації. Але гібридизація, ймовірно, досягла своїх меж. А як же тоді генетично модифікована марихуана? Подумайте про це. Закладаюся на 100 трильйонів доларів, що в цей самий момент Доу, Монсанто, Доу, Coca-Cola, Базв і Арчер Деніалс Мідленд Кидають кожен вільний долар у своєму бюджеті на те, щоб вивести якусь супернову генномодифіковану траву, в якій стільки ТГК, що вона капає, як шоколадний фонтан. Але це не обов'язково є причиною, чому вони будуть генномодифікувати траву. Вони генномодифікують траву, щоб вона потребувала менше охолодження під час транспортування. Або, можливо, це буде стіка до раундапу та глікофосфатів рослина, або рослина, яка виростає на 100 футів заввишки. Засіб від бурянів гербецид раундап. Універсальний препарат для знищення будь-яких бур'янистих рослин. Але щойно вони винайдуть правильну комбінацію, канабіс стане легальним у таких Штатах, як Небраска, Оклахома та Арканзас, які ще не зробили цього. Уявіть собі, генномодифікована трава, яка може зберігатися у вантажних контейнерах до 180 днів, без охолодження, без помітного розкладання. Генномодифікована трава, безумовно, чекає на те, щоб витязнити генномодифіковану кукурудзу. Я щойно загуглив ГМО-трава і першим знайшлося таке. Новина, в якій стверджувалося, що компанія Монсанто створила ГМО-траву, була обманом. Комедія. Мені також спадає на думку, що дні, коли канабіс продавали через аптеки, скоро минуть. Травка стане більш повсякденним предметом споживання, і тому зараз усі ці фірми, що займаються ГМО, повинні також займатися юриспруденцією на всіх рівнях і лобіюванням як божевільні, готуючись до неминучого. Вони, швидше за все, вже придумують назви та бренди марихуани, яка ще не є генетично модифікованою. Мені цікаво, чи назви, які вони обирають, будуть схожі на продуктові чи на наукові велбутрін. Це змушує мене думати, що внутрішні маркетингові команди, ймовірно, вже працюють над цим питанням, визначаючи окремі сегменти в базі споживачів марихуани, а також намагаючись знайти нових. Хіпі старої школи, мами, емо, слухачі кантрі та вестерну, суперпатріоти, спортсмени, хіпстери, люди з ПТСР, глядачі Телемундо, послідовники реперів, молоді професіонали, фанати Джиммі Баффета, Дедхедс ось це дійсно супербренд, який тільки чекає свого часу. Звичайно, не всім захочеться однакову упаковку. І пам'ятайте, хто першим завоює частку ринку, ймовірно, буде найуспішнішим і протримається найдовше. Згадайте Мальборо! Це як клондайк, який ось-ось почнеться, і боротьба буде жорстокою. Куріння насправді є досить незрабною системою доставки ТГК. Ми використовуємо її просто тому, що звикли до неї. Навіть тістечка з марихуаною у 2015 році здаються незрозумілими. Ймовірно, з'являться всякі нові естетики та категорії продуктів. Я підозрюю, що майбутні марихуани, ймовірно, за розпилюваною марихуаною, як у мене в літаку з Торонто до Ванкувера, або за смаковими смужками з ТГК, наприклад, як освіжаючі смужки для дихання, або у вейпи. Як виглядатиме легалізована упаковка канабісу? Перша хвиля продуктів з канабісу, ймовірно, буде нагадувати медичні препарати, що вже існують на кшталт баночок з креатином або протеїном, які важко атлети купують у магазинах протеїну. Наступна хвиля нагадуватиме упаковку та маркування у стилі крафтового пива. Третя – довгострокова. Упаковка може виглядати як жуйка ріглес або пептобісмол. Нудно, цинічно, частина пейзажу. Привіт, я візьму два Gatorade, пачку м'ятних чипсів Чітлес і пачку спрею Parrot Head Spritz. 18 років тому я був у магазині Second Hand в Чилі і побачив дуже дивну на вигляд металеву вазу. Досить низько підвішену і не схожу на ту, в яку ставлять троянди. Я запитав про неї, і мені відповіли, що це плювальниця. Плювальниця. Я чув це слово раніше, але ніколи не замислювався над цим, не кажучи вже про те, щоб уявити, як виглядає плювальниця. Але аж до середини 20-го століття, коли американські чоловіки в громадських і приватних місцях відчували потребу сплюнути, вони дивилися на плювальницю і казали. «Добре, плювальниця. Зараз я виплюну суміш слизу і залишки в тютюну в роті і в посудину на підлозі. І я можу влучити, а можу і не влучити в ціль. І тоді вони це робили». Як і багато речей з го століття, плювальниці здаються не лише варварськими, але й випробують рівень довіри до того, що цивілізоване суспільство може вважати нормальним, а що ні. Апартеїд, купальники для жінок, геї, будь-що. Я думаю, що канабіс – це той чарівний момент, коли ми раптом усвідомлюємо, що занадто важко і занадто свідомо прикидатися, що реальність не є реальністю. Чи то фіскальна реальність, чи то соціальна реальність. Я не люблю марихуану, вона буквально залишила на мені шрам. Це назавжди пошкодило людей, про яких я піклуюся. Так само і випивка, і азартні ігри, і жадівність, і генетика, і машини, і психофармацевтика, і гравітація, і старіння, і закон. Я думаю, що люди більше розумні, ніж дурні. Якщо вони можуть впоратися з усім іншим, то, напевно, зможуть впоратися і з марихуаною. Це дуже маленький листочок, який можна кинути в салат життя. Все буде просто чудово. Займись життям Минулого місяця я обідав з подругою, яка займається YouTube, і запитав її, яка найнудніша річ, яку вона коли-небудь бачила на YouTube. І вона відповіла, «Це просто, ліфти». «Що?» «Ну, ти знаєш, що є спостерігачі за поїздами?» «Так». «Ну, є люди, які спостерігають за ліфтами». «Та ні, не може бути». «Ні, я серйозно, перевір, цифри величезні». Я був упевнений, що вона мене обманює, тому, повернувшись додому, я пошукав і швидко знайшов на одному відео, разом з 1 мільйоном 12 тисячами 773 глядачами, що в 2007 році всі ліфти в нью-йоркському готелі «Меріот Маркіс» були замінені на ліфти Miconic Міконік Тентрекшен». Далі я дізнався, що замість традиційної конфігурації викличної станції і панелі керування кабіною, система Meconic 10 призначає ліфт на основі пунктів призначення, запрошених на клавіатурі у банку ліфтів. Ліфти мають алфавітне маркування і призначаються на основі розташування та попиту. Ось так. Я думаю, що нудьга – це свого роду процес природного відбору. Якби не нудьга, наші предки проводили б усі свої дні в печерах, не полювали б і не збирали б, а потім не було б ні коліс, ні вогню, ні математики, ні HBO. Деяким людям ніколи не буває нудно. Для них кожна мить життя схожа на шматок пряжі, яким кошеняті мотають перед мордочкою, наче вперше. Я не належу до таких людей. Так, я розумію, що саме собою диво бути живим і мати свідомість, але варто визнати, що в житті є такі речі, як алкоголь і ютюб, і цигарки. Я кинув палити 27 років тому, але можу почати знов будь-якої миті. Завжди замислююся, як це курити, сидячи в інтернеті. Уявляю, що це чисте щастя. І так, випивати онлайн – це весело, але найдовивижніші посилки з ЄБЕй з'являються на твоєму порозі через тиждень. А потім приходить рахунок з віза. Очевидно, більшість дорослих чоловіків роблять найбільші покупки за день між 23-ю та північю. Діти сплять будинок у вашому розпорядженні. Додайте трохи випивки і... Чому б і ні. Думаю, я куплю цей тренажер для греблі, який глибині душі я знаю, буде використаний два-три рази, а потім опиниться в CraigList після трьох років припадання пилом у гаражі. Craigліст сайт електронних оголошень, що має велику популярність серед американських користувачів інтернету. А коли він потрапить на крейгліст, то зіткнеться жорстокою конкуренцією з боку таких же тренажерів для греблі, що були придбані раніше. Нудьга, це не те, що було раніше. Раніше мені подобалося нудьгувати, йти вулицею, ні з чим не пов'язаною, ні з ким не розмовляючи, гадаючи, що ховаються за тими деревами, вітринами магазинів чи хмарами. Сьогодні за таку поведінку мене могли б зупинити поліцейські і почати допитувати, за кого я себе приймаю, прогулюючись без перерви, просто дивлячись на краєвиди. Ми любимо себе, чи не так? Ніякої музики, ніякого блютуз, ніяких навігаційних систем чи інших пристроїв для вас. Сьогодні я замислився над тим, чи достатньо даних я генерую протягом дня. Я не зовсім впевнений, яких саме даних, просто даних загалом. Здається, це сучасна річ. Як досягти максимуму? Як створити шторм даних? Через кілька років створення даних буде новим трендом. Частково наша нудьга полягає в тому, що наш мозок не має простою. Навіть найменший проміжок часу, коли ми нічим не зайняті, створює моторишне відчуття, що, можливо, ви на шляху. Перезавантажуєте комп'ютер і СДТ, чекаючи, поки він зробить свою справу, і вже через 17 секунд відчуваєте невеликий екзистенційний вибух, коли згадуєте, що 15 років тому життя було нічим іншим, як такими моментами. Боже, я маю прочитати книжку, або піду прогуляюся. Вибачте. Напевно, цього не станеться. Гей, це новий трейлер «Екс Махіна»? У 1990-х був такий вислів «Займись життям». Ми говорили це людям, які надмірно зациклились на якихось дрібницях, деталях чи думках. І, кажучи, займись життям, ви намагалися вирвати їх з їхньої нав'язливої ідеї і змусити приєднатися до решти з нас, які все ще живуть у світі, гуляють і споглядають дерева та птахів. Тоді цей вислів мав сенс, але вже багато років я не чув, щоб хтось десь його використовував. Що ж тоді означало зайнятися життям? Чи всі ми зайнялись їм? Чи, можливо, ми всі більше не маємо життя, і привернення уваги до однієї людини без життя привернуло б увагу до всього людства і нашої постійної гонитви за дрібницями, деталями і дотичними ідеями? Система також може похвалитися своїм інтелектом, резервуючи ліфти для певних зон. Наприклад, ліфт А і Б тепер доступні лише для верхніх рівнів, тож коли я набираю 45, я отримую ліфт А або Б. Якщо система перезавантажена, вона підлаштовується відповідно, але це оновлення ще більше підвищує ефективність диспетчерізації. Що ж, змушує замислитися. Мир Бібліотеки не дарма вважаються тихими місцями. Нас привчили думати, що це тому, що там постійно ховається сварлива шкільна вчителька, який так і свербить, щоб накинутися на нас за найменше звукове порушення. Справжня причина більш прозаїчна. Книжкові корінці, що неравномірно стирчать з полиць, чудово розсіюють звуки, створюють середовище, в якому майже немає відлуння. Три роки тому я пережив майже оргазм, провівши кілька хвилин на самоті в одному з технічно найтихіших приміщень на землі. Ні, це було не в соляній шахті на глибині чотирьох тисяч футів під поверхнюю Челябінська-70. Скоріше, це було в передмісті Нью-Джерсі, камері безвідлуння Bell Laboratories в Мюре-Гіл. Bell Laboratories – великий дослідницький центр в сфері телекомунікацій, електронних та комп'ютерних систем. Камера побудована в 1940 році, має розміри 30 футів на 28 футів на 32 фути і стіни з цементу та цеглини завтовшки в 3 фути метрів, товщина цегли приблизно один метр. Її внутрішні стіни викладені чергуванням клиноподібних скупчень жовтої побутової ізоляції зі скловолокна. Ця формація поглинає понад 99,995% випадкової акустичної енергії вище 200 Гц. Свого часу камера в Мюрегіл була занесена в книги рекордів Гіннеса як найтихіша кімната у світі. Це рай. Щоб увійти, ви проходите крізь двері банківського сховища, схожі на двері Скруджа Макдака, і виходите на сталеву сітчасту поверхню, яка змушує вас парити в точному математичному центрі кімнати. Ви ніби потрапляєте у справді магічний простір, де звичайні правила звуку більше не діють. У середині кімнати співробітник Bell Labs луснув мені в обличчя повітряну кульку, і вона не видала жодного звуку. Це тому, що те, що ми зазвичай називаємо вибухом повітряної кульки, технічно називається звуковим скелетом. Тут немає звукових скелетів. У грудні 1988 року, засніженого ранку в Торонто, я йшов до трамваю і за 30 секунд до виходу з дому катастрофічно чкнув. Глянувши на свою серветку, я побачив об'єкт такого ж розміру, форми і кольору, як зелений виноград без кісточок сорту Томсон, за винятком того, що на ньому були жилки і щось схоже на пуповину. Я відніс його прямо до свого лікаря, який сказав, ну, принаймні, він більше не всередині тебе. Він мав рацію. Але з того дня я не можу спати без берушей, а ще того дня я втратив здатність фокусувати звук. До того часу я був просто гіперчутливим до шуму. Але я не знаю, що саме сталося, разом з тим виноградом пішло те, що можна було назвати більш-менш нормальним слухом. Відтоді шум з одного боку моєї голови заглушує шум з іншого боку. Я нічого не можу з цим вдіяти, це мій мозок. Це як мати можливість бачити, але при цьому нічого не буває чітким. Тому я уникаю місць, де звук надходить з усіх боків. Концерти – це добре, тому що музика лунає зі сцени. Вечері для збору коштів у великих приміщеннях – це розмиття, тому я на них не ходжу. Мистецькі вернісажі та подібні заходи я також намагаюся уникати. Бетонні стіни, скло і звук 500 качок, що крякають. У цьому немає сенсу. Я думаю про шум частіше, ніж більшість людей. Просто тому, що він потрапляє безпосередньо до мого мозкового вузла «Бий або тікай» і руйнує багато життєвих можливостей. Але це також дає мені зрозуміти, що люди з нормальним слухом все ще миряться з набагато більшим рівнем шуму, ніж їм насправді потрібно. У багатьох громадських місцях все, що потрібно зробити, це тричі класнути підборами і сказати, я більше не хочу цього шуму. Приклад – спортзали. Спортзали – це найгірше. Дзеркала, тверда підлога, обрязкіт металу. І музика, яку здається, завжди жорстоко контролює 20-річна дівчина на ім'я Хелі. Попросіть будь-кого в спортзалі зменшити гучність, і ви з таким же успіхом можете запитати у свого собаку, що він думає про Росію. Зали очікування в аеропортах – друге найгірше місце. Погляньте, це що, телевізор? Тоді нам краще увімкнути звук наповну, бо так люди знатимуть, що телевізор увімкнений. Це так сумно. Всі ці люди шукають прихистку під час виснажливого дня в дорозі, а їм вмикають на повну гучність. Просити персонал зробити звук тихіше безлуздо. Вони просто роблять таке обличчя, і якщо ви натиснете на них, то потрапите до списку нев'їзних. А потім ресторани. Один дуже хороший відкрився вниз по вулиці від мене. Чудова їжа і чудовий власник. Але скрізь сканіть зеркала і керамічна плитка. Усередині звучить так, ніби в каструлі супом трясуть столовими приборами. Бонус – музика якою керує 23-річний працівник, я уточнив. Люди запам'ятовують такі речі, навіть якщо не усвідомлюють цього. Хочеш знову піти в той новий заклад далі по вулиці? Хм, ні, спробуємо щось інше. А ще є відродовки для листя. Ні, давайте не будемо про це починати. Церковні дзвони були інтернетом 1500-х років, але церкви не грали на них цілодобово. Тоді вони знали, що ми, як вид, не створені для нескінченого шуму з нескінчених джерел, але в минулому столітті, я думаю, ми, можливо, обдурили себе, думаючи, що створене для цього. У цих дзвонах є послання, або, радше, відсутність послання. Безкоштовний Wi-Fi Минулого місяця я зупинявся у двох супермодних готелях. Один у Берліні, інший у Лондоні. Що мені запам'яталося в обох готелях, так це їхні вестибюлі, ресторани та кав'ярні. Кожен стілець, кожен виступ, кожна рівна поверхня були заселені доглянутими половиною річними молодими людьми, які втупилися у відкриті ноутбуки, з навушниками в ухах і телефоном або планшетом у руці. Єдиним винятком були явно схвильовані 28,5-річні молоді чоловіки та жінки, які стояли у фоє, вочевидь очікуючи сором'язливий кашель на знайомство у Tinder чи Гріндер. І ніхто не з ким не розмовляв. Єдиним звуком було легке постукування клавіш MacBook Pro, який редагував звуковий файл або сортував фотофайли. Це було моторошно? Так, так було. Страшновато? Теж. А потім я переборов моторошність і почав бачити кімнату переді мною, як джентльменський клуб 1900 року, де всі читають газети в повній тиші. Це просто версія 21-го століття, тільки тут є жінки і якесь відчуття безмежності. А потім я подумав, що ці 28-річні могли б сидіти на горі у своїх кімнатах з ноутбуками і робити те, що вони робили, але вони вирішили бути внизу, серед собі подібних, знаходячи тепло у кількості. Мені було приємно думати, що люди хочуть бути з людьми, хоча й одягнені дещо сексуально. Але ж ніколи не знаєш, коли завибрує Тіндер чи Гріндер. Минулого тижня компанія Marriott International була оштрафована на 600 тисяч доларів США. Після того, як хтось повідомив Федеральну комісію з питань зв'язку про те, що в готелі Gaylord Opryland Resort and Convention Center в Нешвілі був встановлений пристрій, який не дозволяв учасникам конференції встановлювати власні точки доступу до Wi-Fi, змушуючи їх замість цього користуватися здерницькими дорогими послугами Wi-Fi від Marriott. Від 250 до 1000 доларів США за один пристрій. Виправдання Marriott? Вони захищали гостей від несанкціонованих бездротових точок доступу, які можуть спричинити погіршення обслуговування, підступні кібератаки та крадіжку особистих даних. Дивно, але Меріо досі публічно заявляє, що вони не вчинили нічого поганого, незважаючи на штрафи. Ставити тут шквал сміху. Я більше не вмикаю телевізор у готельному номері, не користуюся телефоном. Це не було свідомим рішенням, просто нещодавно мене осяяло, і я думаю, що я в більшості. Все відбувається через мій ноутбук або айфон, безкоштовні міжміські дзвінки на Gmail і всі фільми та телепередачі, які ви захочете принести з собою або транслювати. Гадаю, готелі або дуже задоволені цим, можливо, телефони і фільми по телевізору були головним болем, або, що більше ймовірно, вони дуже роздратовані втратою золотої гузки, яка приносила їм дохід. В одному готелі в лос анджелесі з мене взяли 5 доларів за хвилину дзвінка до Канади. Коли я запитав про це, мені відповіли. Але ж, сер, Канада – це інша країна. Я живу у Ванкувері, і мій інтернет-провайдер надає мені швидкість завантаження близько 10 Мбіт на секунду. Це мало, але в порівнянні з більшістю північноамериканських провайдерів можна сказати, що мені пощастило. Десятиліття жорстокої ринкової конкуренції, дарвінський капіталізм у найжорстокішому прояві призвели до кризи інтернет-швидкостей, яку критики порівнюють із порушенням прав людини. Здається, що надання широкосмогового інтернету – це єдиний вид бізнесу, який не просто стагнує, а майже повністю паралізований, коли потрапляє до рук вільного ринку. Запитайте будь-якого фахівця у сфері телефонії, і він підтвердить, що всі бездрутові провайдери не можуть терпіти один одного. Але якщо трохи покопатися, можна дізнатися, що Вейрізон зв'язується з Комкаст через Гріндер, який у свою чергу зв'язується з Таймворнер через Tinder, а той, ймовірно, підключається до будь-кого, хто забезпечує ваш доступ до зовнішнього світу. Легко уявити, як у кулуарних розмовах змовників вони обговорюють, як тримати швидкості якнайнижче, одночасно вселяючи споживачам, що вони отримують кращий сервіс і повинні бути за це вдячні. І всім відомо, що роумінгові збори, ймовірно, один з найбільших висмоктувачів грошей у сучасній історії. Нещодавній п'ятирічний план Китаю передбачає надання нешвидкісного зв'язку кожному китайському громадянину. 1 Гбіт на секунду у великих містах, 200 Мбіт у менших містах і 5 Мбіт у віддалених долинах. І оскільки це Китай, ви знаєте, що це станеться. Яка їхня логіка? Майбутнє людство у цьому столітті – це найшвидкісніший широкосмоговий зв'язок скрізь і завжди. Це неминуче, і якщо це неминуче, то Китай може бути першим, хоча те, як вони будуть цензурувати такий інтернет-трафік, буде дуже цікавим. На мою думку, китайський експеримент зі швидкісним інтернетом закінчиться або як у фільмі Тельма і Луїза, коли машина падає зі скелі, або як у фільмі Бріолін, коли машина Сенді і Дені злітає до небес. Але принаймні Китай наважився на це. Хороший Wi-Fi – це хороший бізнес. Високошвидкісний інтернет не дає вашій країні бути другосортною. Завищувати плату за швидкість або знижувати її під агідою псевдокапіталізму просто нерозумно. Люди пам'ятають, коли в готелі беруть 13,95 за один день користування інтернетом. Вони знають, що їх обдирають щоразу, коли вони заходять у свою домашню систему. Підвищення швидкості бездротового зв'язку може відбутися лише тоді, коли ми почнемо ігнорувати крякання ворожих провайдерів і шукати політичний імпульс для ширшого бачення бездротового зв'язку. Вимагайте неминучого!